بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اسئله قديس كان قوس الله محمد الله اسكسانته است wir machen heute den 14. Unterricht weiter über die aqida tahawiyya und wir machen mit dem 120. Satz weiter der 120. Satz bis zum 129. Satz schaut laut der auto sagt rahimahullah taala Sheikh Wir sagen, Allah hat Ibrahim zum innigen Freund genommen und redete mit Musa unmittelbar. Dies Glauben bestätigen wir und dessen unterwerfen wir uns. Äh, diese Aussage des Autos ist eine Bestätigung derjenigen Eigenschaften, die Allah Azza Azzawajal hier zugeschrieben wird. Und wie wir gesagt haben, immer wieder erwähnen, Die, der Autor könnte auch sagen, wenn du deine Aqida lernen möchtest, dann lies den edlen Koran karim und dann wirst du wissen, wohin du zu laufen hast. Aber der Sinn eines solchen Kurztextes, eines solchen Metens, ist ja gerade, dass man auf bestimmte Glaubensinhalte, die wesentlich sind, hinweist und gleichzeitig auch äh, das, was im Laufe der Zeit verändert worden ist wieder richtig zu stellen, beziehungsweise die Akhila zu schützen davor, dass sie verändert wird. Und wenn wir sagen, Allah Azza wa Jalla hat Ibrahim zum Khalil genommen, auf deutscher Übersetzungsart, und zum innigen Freund genommen, dann fragen wir uns erst einmal, was ist mit, natürlich geht es hier um die Eigenschaft der Liebe Allahs, Azza wa Jalla, aber dass der Begriff Khalil ist ähm, nicht der gleiche Begriff im Arabischen wie Freund und äh, wird man als Freund wird man zum Beispiel Sahib sagen oder Sadik sagen äh, oder den man den man liebt, Al-Muhib oder Al-Hib und so weiter. Das Wort Khalil im Arabischen ist die vollkommene Liebe. Also die Liebe hat viele verschiedene, verschiedene Stufen und die höchste Stufe davon ist die Khulla. Und die Person, die man äh, so ähnlich liebt, ist Khalil. Und ähm, wenn, man, wenn wir als Muslime diese Eigenschaft Allah Azza zuschreiben, dass er Ibrahim zum Khalil genommen hat, dann schreiben wir ihm dadurch die Eigenschaft der Liebe zu. Und das ist es, was eben manche äh, Sekten im Laufe der Zeit geleugnet haben. Äh, natürlich allen voran die sogenannte Jahmiyyah, weil sie ja sowieso alle... Eigenschaften Allahs, Subhanahu wa Taala, äh, verworfen haben. Also sagen sie wortwörtlich, Allah hat Ibrahim nicht zum Khalil genommen, und das ist natürlich ein Verstoß gegen diese Aussage Allahs, Azza wa Jalla. Und das zweite Beispiel, was der Autor erwähnt hat, war das Sprechen Allahs. Allah sagte im Koran Al-Karim, wa kalma Allahu Musa ta Das heißt, Allah hat mit Moses direkt gesprochen. Und ähm, entscheidend ist jetzt nicht, die, dass, ob es direkt war oder ob es indirekt war. Entscheidend ist in diesem Fall, dass das Sprechen stattgefunden hat. Und ähm, denn dass das Sprechen ist eine Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und auch diese Eigenschaft Allahs schreiben wir Allah azz. auf die Art und Weise zu, wie sie ihm gebührt. Und ähm, der Autor hat direkt das Zitat aus dem Koran al-Karim genommen. Und das gehört zum Anstand gegenüber den Offenbarungstexten, dass wenn man etwas beschreibt, dann beschreibt man es mit dem gleichen Wortlaut, wie Allah äh, es gesagt hat, beziehungsweise der Prophet wasallam, es gesagt hat. Und dann sagt der Autor, dies Glauben beschädigen wir und dessen unterwerfen wir uns. Damit will der Autor sagen, dass es in Glaubensfragen, in Aqid-Angelegenheiten darum geht, was Allah Azzawajal gesagt hat. Ähm, und das unsere Aufgabe ist es zu verstehen, was er gesagt hat und es so anzunehmen, wie er es gesagt hat, Alltaala, ohne nach dem wie zu fragen, ohne nach dem ähm, ohne ohne das mit geschaffenen gleichzusetzen äh, und ohne die Bedeutung dieser Worte zu verändern bzw. umzuinterpretieren. Ähm all dies ist die Art all das bedeutet, dass man sich dem Offenbarungsexege Allah Azza wa uns gegeben hat unterwirft. Ähm, diese rein rein historisch gesehen diese äh, Bid'ah äh, der Verleugnung diese äh, bestimmter Eigenschaften Allah Subhanahu wa Taala wie zum Beispiel das Lieben oder das äh, Sprechen äh, ist eine Bid'ah die zurückzuführen ist auf eine Person die man al Jad ibn Dirham nennt und das war einer aus dem zweiten Jahrhundert, wo wir über Zeit über Daten historische Daten im Islam sprechen, meinen wir immer die Mondjahr und das heißt es gibt ein Hijri Datum und es wird berichtet dass eines Tages der Führer von Irak also das war der damalige Statthalter von Irak am Eid eine Predigt gehalten hat wie der Prediger es immer macht, am im Eid al-Adha. Und äh, das Eid al-Adha ist ja das Opferfest. Und dann äh, sagt man, äh, dass er äh, zu den Menschen gesagt oh ihr Menschen, ihr opfert eure Tiere. Äh, natürlich, wie gesagt, die Geschichte wird erzählt, weil äh, der äh, die Überlieferungskette, darüber kann man streiten. Aber entscheidend ist, der Mann hat eine Predigt gehalten und dann hat er den Leuten gesagt, oh ihr Menschen opfert, ja, möge Allah, eure Opfertiere annehmen, ich werde Al-Ja'ad ibn Dirham opfern, Denn er hat behauptet, dass Allah Ibrahim nicht zum Khalil genommen hat und dass Allah mit Moses nicht unmittelbar gesprochen hat. Und dann ist er von der Kanzel runter und hat ihn tatsächlich geopfert gemäß der Fatwa der Gelehrten damals. Und dieser dieses Gedankengut konnte er aber nicht opfern. Und das ist eben das Problem, dass die Gedanken, sie leben weiter, Deswegen kam dann später eine Person, der ist Al-Jahm Ibn Safwan. Und äh, wenn wir den Namen Jahm hören, dann hören wir heraus diese Jahmiya. Nach ihm wurde dann äh, diese Sekte dann auch genannt. Und ähm, er hat diese diesen Madhab dann noch ein bisschen äh, ausgebreitet äh, und unter den Leuten verbreitet. Und auch er sagt man wurde dann äh, irgendwann mal getötet. Ähm, und aus dieser aus dieser Sekte heraus ist dann die sogenannte Mu'tazilitische Sekte entstanden. Und das Problem dann später war, dass der damalige Khalifa Ma'mun diese, dieses Gedankengut für gut geheißen hat. Und deswegen hat er die Menschen, der war also nicht sehr demokratisch, und deswegen hat er dann die Menschen dazu aufgefordert, diesen Glauben auch nicht nur äh, zu glauben, sondern auch zu, äh, sich dazu zu bekennen. hat die Menschen quasi dazu gezwungen und ähm, die Muslime, beziehungsweise die Gelehrten der Muslime, das waren ja die Entscheidenden, dementsprechend auf die Probe gestellt. Kommen wir zurück zu dem, was uns eigentlich interessiert, und zwar die Khulla. Wir haben gesagt, die Khulla ist die höchste Stufe der Liebe überhaupt. Denn, äh, wenn man diese Stufe der Liebe bei jemandem erreicht hat, dann ist das gesamte Herz erfüllt mit der Liebe desjenigen, den du liebst. Und deswegen kannst du niemals zwei Khalil haben. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, darüber gesprochen hat, sagte er, ala inni abra'u ila kulli Khalilin kullateh. Walau kuntu muttakhidan min ahli al Ardi Khalilan, lat takhadhat Aba Bakr khalila tab prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ich spreche mich und ich sage mich von jeder khullah los und sollte ich von den erdbewohnern irgendjemanden zum khalil nehmen dann wäre dies Abu Bakr radhiyallahu an und der prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer anderen überlieferung des gleichen hadithes اذا ولو كنت متخذا من ارض خليلًا لاتخذت ابا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله. Das heißt, wenn ich jemanden von den Erdbewohnern zum Khalil, das heißt zum innigen Freund nehmen würde, dann wäre das Abu Bakr. Allerdings ist euer Gefährte schon der Khalil von Allah. Das heißt die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Allah azza wa wajalla ist so groß, dass in seinem Herzen kein Platz mehr ist für die Liebe zu irgendjemand anderem. Jetzt könnte man sich fragen, liebt der Mensch nicht natürlicherweise äh, Sachen? Na, aber die äh, religiös gesehen ist damit gemeint, dass du das liebst, was Allah Azza wa Jalla liebst und das verabscheust, was Allah Subhanahu wa Taala verabscheut. Und deswegen letztendlich liebst du ihn Subhanahu wa Taala subhanahu wa ta'ala die Stufe darunter die Mahabba was man im Deutschen normalerweise mit Liebe übersetzt diese Form der Liebe, die also nicht das gesamte Herz einnimmt diese Form der Liebe die gibt es auch beim Propheten sallallahu alayhi wa sallam und auch bei uns und diese Form der Liebe, die nicht das gesamte Herz Ähm, einnimmt, sage ich mal. Ähm, die, die, die hat der Prophet auch ausgesprochen. Er hat auch gesagt, Al-Jahri S.A. zu Mu'ad, radiallahu ta'ala, Wallahi inni lauhibbuk. Bei Allah, ich mag dich sehr. Also im Arabisch sagt man, ich liebe dich, aber in Deutschen klappt das nicht so ganz. Deswegen übersetze ich das meistens mit, ich mag dich sehr äh, oder ich habe dich sehr gern. Und auch sagte der Prophet S.A. zu anderen Ähm, auch wurde er gefragt Ali as Salam welchen Menschen magst du von den Menschen am meisten welchen Menschen magst du am meisten sagt er Aisha Radiyallahu anha und dann sagte er äh, der, der fragte sagte ich meine von den Männern sagt er ihr Vater Und nur weil sie in allen zufrieden sind diese hulla dass man sie Allah Subhanahu wa taala wird z.B. Das heißt, dass man niemanden so liebt wie Allah Azza wa Jalla und dass man alles Äh, liebt wegen der Liebe Allahs und das was man verabscheut aufgrund dessen dass Allah subhanahu die Sache nicht mag äh, das gehört zur vollkommenheit des Tawhid. Es gehört zur Vollkommenheit des Tawhid. Also keine Voraussetzung des Tawhid, weil sonst wären ja die meisten Menschen keine keine Mu'ahidun, aber es ist keine aber es ist eine Voraussetzung für die Vollkommenheit des Tawhid. Ähm, woran kann man das an sich merken? Ich habe darauf hingewiesen, indem man merkt, dass man Dinge mag, obwohl sie in der Religion nicht gut angesehen sind. Wie äh, jemand, der sagt, ich möchte so bleiben, wie ich bin, obwohl er weiß, dass er Charaktereigenschaften hat, die nicht den Charaktereigenschaften unseres Propheten wasallam, entsprechen. Ähm,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 Allah Azza wa Jal äh, hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Frohbotschaft bekommen, dass seine Frau ein Kind bekommt. Und das war sein Sohn Ismail alaihi salatu wasalam. Und Ibrahim alaihi salatu wasalam liebte seinen Sohn. Denn sein Sohn war sein Erstgeborener und er war ein, später ein Prophet alaihi salatu wasalam. Wie diese der der der Autor Allah, beschreibt das wie folgendermaßen als dann äh, wie heißt es sein Khalil bemerkte oder als sein Khalil eifersüchtig wurde ähm, hat Allah subhanahu wa taala ihn dann auf die Probe gestellt hat ihn auf die Probe gestellt denn wenn Allah Azza wa Jalla sein Khalil ist dann darf er nichts lieber lieben Nichts mehr leben als Allah Azza wa Jal. Insofern hat er ihn auf die Probe gestellt. Und hat ihm angeordnet, dass er seinen einzigen Sohn opfern soll. Und ähm, wir kennen die Geschichte, die Allah Azza wa Jal unter anderem Surat al Saffat berichtet. Allah subhanahu wa ta'ala ordnet ihm an. Und Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa akzeptiert diese Anordnung. Spricht aber noch einmal mit seinem Sohn, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Und sein Sohn sagt nichts anderes als al ma äh, mach was dir angeordnet wird du wirst mich als einen geduldigen Menschen vorfinden und Ibrahim a .s .a .s., ähm, ist dann die Sache angegangen und wollte ihn opfern und in dem Moment äh, verweigert ihm Allah diese Opferung und ersetzt ihn durch ein großes Opfertier und diese Geschichte Was ist der eigentliche äh, Sinn in Bezug auf die Khullah? Weil Allah subhanahu wa ta'ala dadurch die Khullah von Ibrahim alaihi salatu wasalam ans Licht bringen wollte. Und Ibrahim alaihi salatu ala, hat dadurch diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala auf die beste Art und Weise bewiesen. Wir wissen, dass der edelste aller Menschen ähm, und das beste aller Geschöpfe Muhammad sallallahu alaihi salam ist. Er ist der gewaltigste aller Propheten überhaupt. Und vielleicht hat sich der eine oder andere die Frage gestellt, warum sagen wir dann im Salah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Was ja sinngemäß bedeutet, wo Allah, äh, Seyit Muhammad und seine Familie so gnädig, wie du auch Allahs Prophet Ibrahim und seine Familie gnädig warst. Und wenn wir, wo wir doch wissen, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, der Führer der Menschheit ist, warab ich Sayyidu waladi Adam. Wäre es dann nicht eher angebracht, das umgekehrt zu sprechen, zu sagen, Allahumma salli ala Ibrahim, kama salli ala Muhammad, zum Beispiel. Und die Antwort, es gibt verschiedene Antworten dazu. Der Imam sagte, der ta'ala, zu den besten Antworten gehört die folgende. Und zwar sagt er, wenn wir die Nachkommenschaft von Ibrahim alayhi salam analysieren und die Nachkommenschaft von Muhammad صلى الله عليه uns anschauen, wo finden wir dann mehr Propheten und mehr Gesandter Gottes? berzweifellos in der Nachkommenschaft von Ibrahim a.s.w. Denn in der Nachkommenschaft von Muhammad s.a.w. gibt es keinen einzigen Propheten. Insofern war die Nachkommenschaft Ibrahims durch diese Ernennung und Berufung dieser Propheten gesegnet. Und deswegen bitten wir für die Nachkommenschaft von Muhammad s.a.w. Segen, weil sie eben keine Propheten gesandt hatten wie die Nachkommenschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Ibrahim alayhi wasallam Das ist eine Antwort und der Autor rahimahullah taala bevorzugt äh, die folgende Antwort er sagte eine zweite Antwort ist, dass, ganz einfach, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nichts anderes als ein Nachkomme von Ibrahim alayhi wasallam Insofern du bittest für Ibrahims Nachkommenschaft um Segen bittest, bittest du automatisch für die Nachkommenschaft von Muhammad und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen und dadurch erhält er doppelten Segen sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In der folgenden Satz, das ist dann der 121. Satz, sagt der Imam Abu jafar rahmatullah, und wir glauben an die Engel, die Propheten, die auf die Gesandten herabgesandten Bücher und wir bezeugen, dass sie sich auf der offenkundigen Wahrheit befanden. Der Autor geht hier kurz und knapp auf die Säulen des Iman ein. Wahrscheinlich deswegen, weil die Säulen des Iman prinzipiell nicht ein Thema war, über die die Muslime diskutiert haben. Und an das manche Muslime geglaubt oder nicht geglaubt haben. weil Es ist unvorstellbar, dass ein Muslim sagt, ich bin Muslim, aber er glaubt nicht, an die Bücher Allahs azza wajalla die Bücher die in ja die ja Allah Subhanahu taala der Weg zum muslim sein ist über das Buch Allahs es ist unvorstellbar dass er muslim sein und nicht an die Allah azza wajalla glauben und auch der Glaube an die Engel der Glaube an die Engel war nie ein Thema das zu kontroversen geführt hat so detail fragen aber nicht im Prinzip, also nicht Im Prinzip, ob es Engel gibt oder keine gibt. Denn das sind Angelegenheiten des Verborgenen und darüber zu philosophieren macht sowieso gar keinen Sinn. Insofern nimmt man die Sachen an, wie sie überliefert worden sind. Äh, der Glaube an die Propheten unter den Muslimen, auch prinzipiell gibt es keinen Grund äh, keine darüber, außer eine Detailfrage. Manchmal ist die Frage, war der Sohn so ein Prophet oder war er kein Prophet? Äh, wie hieß der Prophet Sohn so? war der eine vor dem anderen. Das sind Detailfragen, die aber nicht ähm, bei denen es, bei denen es nicht um die Essenz dieses dieser Säule geht. Allah sagte nämlich im Koran karim äh, sehr deutlich. Amen, der Rasul b. Anzele Ilayhimin Rabbihim wal-Mu'minun, kullen Amenan Billahi wa-Mar'aikatih wa-Kutubih. Das heißt der Gesandte glaubt an das was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt worden ist und ebenso die Gläubigen. Sie alle glauben an Allah, seine Engel seine bücher und seine gesandten und allah das am al baqarah und auch allah sagt subhanahu wa ta'ala in anderen äh, aya surah al baqarah laysa bil birr an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawm al akhir wal mala'ikati wal kitab wal nabiyyin das güte ist es nicht dass ihr euer gesichten richtung osten oder westen wendet sondern güte ist vielmehr dass man an allah den letzten tag die engel das Buch und die Propheten glaubt. Ähm, also die Ayat darüber sind zahlreich im Quran Karim. Das ist auch sicherlich ein Grund dafür, dass es dazu, dass es keine Meinungsverschiedenheit gibt. Äh, oder wie gesagt, in, in vielleicht in Detailfragen. Allah Azza wa Jalla hat diejenigen, die an diese Säulen glauben, als Mu'minun bezeichnet. Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen, die an diese sechs Säulen glauben, in diesem Ayat kam jetzt nicht alle sechs, kamen fünf vor, aber der sechste über den Qadar sind in Ayat im Koran-Karim ebenfalls verankert. Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen Menschen, die an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an die Propheten und Gesandten, an den letzten Tag und an den Qadar glauben, als gläubige Menschen bezeichnet. Insofern bezeichnen wir jeden, der die an diese Sachen glaubt, ebenfalls als ein Mu'min, als ein gläubigen Menschen aus Respekt und im Glauben an diese Ayat. Zweitens, umgekehrt, hat er subhanahu wa ta'ala diejenigen als irregehende bzw. ungläubige Menschen bezeichnet, die die Sachen verwerfen, als er sagte, وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَرَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُّلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَىٰلًا بَعِيدًا Allah sagt, es wird in Nisa 136, und wer Allah verleugnet, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und den letzten Tag, der ist für wahr weit abgeehrt. Und er ist besonders weit abgeehrt, weil er an all diese Sachen nicht glaubt. Aber selbst wenn er nur an eine dieser Sachen nicht glauben würde, wäre er schon abgeehrt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Bukhari und beim Muslim, dass äh, als Jibril alaihi wassalam ähm den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Iman fragte, antwortete der Prophet sallam, Iman bedeutet, dass du an Allah, an seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und an den an die göttliche Vorherbestimmung glaubst, sowohl das Gute als auch das Schlechte davon. Diese sechs Iman Säulen afarabisch arkan der Glauben von Rücken das sind ähm, äh, Glaubensinhalte äh, an die äh, alle Muslime glauben und auch an die die äh, äh, das sind Glaubensinhalte die alle Propheten gesandten auch vermittelt haben das ist also keine Sache die speziell für die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt denn ihr wisst ja es gibt ja Glaubensaspekte äh, und es gibt äh, praktische Aspekte in der Religion Und die Glaubensaspekte, die haben sich ja niemals geändert. Und deswegen kann es nicht sein, dass dass alle Propheten von einem Gott sprechen und dann einer kommt und redet von einer Dreifaltigkeit. Das ist logisch nicht nachvollziehbar. Und ähm, warum? Weil eben der Glaube immer der gleiche war. Und auch jeder Prophet, wenn du nachschaust in den Büchern, da man sie alle haben äh, aufgerufen ähm, äh, an den Glauben an Allah, an den jüngsten Tag, gewarnt vor der Hölle aufgerufen zum Paradies und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, die sind allen äh, nicht nur die Glaubensinhalte, sondern auch teilweise Charaktereigenschaften. In jeder Religion und jeder Gesetzgebung ist äh, zum Beispiel die Großzügigkeit und die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit. All das sind Eigenschaften, die schon immer Tugenden als Tugenden galten. Drei. Was den Glauben an Allah angeht, darüber haben wir natürlich schon viel gesprochen über den Glauben an die Engel weil das die zweite Säule des, des Iman ist. Ähm, darüber kann man viel sagen. Ähm, entscheidender entscheidender Punkt ist, die Engel sind eine Schöpfung Allahs Azzawajal, die wir nicht sehen können, die keinen Anteil an der Schöpfung haben. Das heißt, sie haben mit dem Erschaffen überhaupt nichts zu tun und sie haben auch überhaupt keinen Anteil an der Göttlichkeit, im Gegensatz zu dem Glauben der damaligen Araber, die die Engel Gott bewahre, als die Töchter Allahs bezeichnet haben. Und vielleicht kommt daher auch der Glaube in manchen Kulturen wie die Griechen, dass sie an verschiedene Götter geglaubt haben. Denn bei ihnen ist ja so, dass die ähm, diese verschiedenen Gottheiten, die sie haben, sie haben bestimmte Aufgaben. Und diese Parallelität ist ja im Islam insofern da, dass die Engel auch bestimmte Aufgaben bekommen haben. Nur äh, es macht keinen Sinn, den Engel, der mit dem Regen beauftragt worden ist, anzurufen, wenn er im Dienste Allah wa steht und sowieso nichts anderes macht, als Allah ihm befohlen hat. Allah wa hat uns im Koran mitgeteilt, dass die Engel verschiedenste Aufgaben äh, machen. Und so dass der Autor sogar sagte, Rahman Allah Ta'ala, es gibt keine Bewegung in diesem Universum, die nicht äh, aufgrund eines Engels geschieht. Das heißt also, egal was hier in diesem Universum geschieht, ähm, jede Bewegung ist im Auftrag eines Engels, der von Allah Azza Jil beauftragt worden ist. Ähm, denn äh, Allah erschwörte subhanahu wa ta'ala, er sagte فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَ Das heißt, er schwörte bei dem jenigen Engeln, die die Angelegenheiten verwalten. Und diese Aussage ist allgemein. Insofern, darunter fällt jede Form der Angelegenheit, jede Angelegenheit, jeder Befehl. Ihr wisst, die Sonne wird niemals aufgehen, es sei denn, Allah befiehlt es ihr. Keine Wolke bewegt sich, es sei denn mit dem Befehl Allahs. Aber es gibt einen Engel, der beauftragt worden ist von Allah, die eine Wolke vom Ort A zum Ort B äh, zu äh, transportieren das ist sehr vereinfacht ausgedrückt ansonsten die die die Wirklichkeit der, die Komplexität der Wirklichkeit ich glaube äh, darüber können die, ja Meteorologen mit dir darüber sprechen. Äh, Allah sagt auch Fall muqassimat amra das schwört heißt, bei denjenigen die äh, die Sachen verteilen die die Arzaq verteilen die das verteilen was zu verteilen ist gemissen Befehlen Allah Subhanahu wa Ta Ta'ala. Der sowohl der Koran als auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam weisen darauf hin, dass es verschiedenartige Engel gibt, beziehungsweise ähm, sowohl, sowohl was die Schöpfung der Engel angeht, als auch was ihre Aufgaben angeht. Und so hat uns äh, Allah subhanahu wa ta'ala äh, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über den Engel der Berge mitgeteilt. Ja, ihr kennt das alles aus der Sire des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann, wie gesagt haben, es gibt Engel, die beauftragt sind mit den Wolken. Es gibt Engel, die beauftragt sind mit dem Regen. Es gibt einen Engel, der ähm, Beauftragt ist bei der Geburt äh, dir aufzuschreiben, äh, wie viel du an Versorgung bekommst, ob du zum Glückseligen oder auch zum Unglückseligen kommst. Malik Ar-Rahim, der, der der mit der mit mit der Geburt bzw. Ar-Rahims auch die Gebärmutter beauftragt worden ist. Ähm, dann gibt es ein äh, gibt es Engel die ähm uns beschützen im Auftrag Allahs azza wa jallum muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunana min amrillah also wir haben äh, Engel die sich gegenseitig austauschen von vorne und von hinten ähm äh, gemeint ist dass es uns beschützen vor allen Dingen, bis Allah azza uns treffen möchte durch etwas dann gehen sie weg und dann trifft uns der qadar Allahs subhanahu wa taala dann gibt es Engel die unsere Taten äh, bewahren indem sie sie aufschreiben, Es gibt einen Engel, der einen einzigen Engel, subhanallah, der beauftragt worden ist, die Seelen der Menschen abzuberufen. Das ist ja eine Wahnsinnsvorstellung. Ein einziger, der jede einzelne Seele, und Allah weiß, wie viele Menschen auf der Welt gleichzeitig sterben. Dann gibt es die Engel, die einen im Grab befragen werden. Ähm, Wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Und es gibt die Engel, die einen im Grab, wo, mit Allah'n s.w. bewahren und beschützen, bestrafen werden. Dann gibt es die Engel, die beauftragt sind mit den Planeten, dass sie an ihrer Umlaufbahn bleiben. Dann gibt es die Engel, die beauftragt worden sind mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter. Die Engel der Hölle und die Engel des Paradieses. Das ist eine Welt, die so riesig groß ist, dass es sich ziemt, für Allah subhanahu wa ta'ala bei ihnen auch zu schwören. Und es gibt die Engel, die beauftragt worden sind, damit die Seelen der Gläubigen sanft aus dem Körper herauszuziehen. Es gibt die Engel, die das Gegenteil machen mit den Seelen der ungläubigen Menschen. Und es gibt die Engel, die beschrieben sind im Koran, wie sie sich in ihren Gebetsreihen ordentlich reihen, so dass wir an ihnen sogar nachmachen sollen. Und es gibt die Engel, die beschrieben sind, die Allah subhanahu wa ta'ala ständig am Gedenken sind, Es gibt diejenigen Engel, von denen Allah berichtet hat, die nichts anderes tun, als Zeit ihres Lebens Allah anzubeten. Der Prophet sagte, dass Allah ﷺ es gibt keinen keinen Stelle im Himmel, die auch nur so breit ist wie vier Finger, in der es in oder in der es keinen Engel gibt, der entweder steht oder in der Verbeugung ist oder im Sujud ist für Allah subhanahu wa ta'ala, dann gibt es die Engel, die, die Ka'bah im Himmel umschreiten und weiß es, der Prophet sagt, sallallahu alaihi Wasallam, sallam, jeden Tag umschreiten diese Ka'bah 70.000 Engel, keiner von ihnen kehrt jemals wieder zurück. Das bedeutet, dass jeden Tag neue 70.000 Engel das Haus umschreiten, die vorher nicht nah gewesen sind. Also kannst du dir oder auch nicht ausrechnen, wie für Engel es gibt es gibt Engel die beauftragt worden sind mit dem äh, tragen des Thrones Allahs und es gibt Engel die beauftra einen einen Engel der beauftragt worden ist äh, mit der äh, mit mit dem es gibt drei Engel die für das Leben ähm, mit dem Leben beauftragt worden sind sagt man der eine Engel der wichtigste das ist Jibril alayhi salatu salam denn er hat den er offenbringt der er überbringt die offenbarung Allahs azza wa jall und die offenbarung Allahs das ist die Seele des Gläubigen. Das heißt also ohne den Koran Karim lebt der Mensch nicht wirklich. Das Gleichnis eines Menschen der, der der Allah gedenkt und eines Menschen der Allah nicht gedenkt ist das Gleichnis eines lebendigen und eines toten. Insofern wurde der Koran Karim im Koran als Ruh bezeichnet, als Seele bezeichnet. der zweite Engel ist der Engel des Verses äh, äh, der Versorgung, das heißt der Engel, der den Regen bringt und der den Rizq unter den Menschen verteilt. Das ist ein Geheimnis von der Welt, über die wir wenig berichtet bekommen haben. Aber äh, das ist Michael al-Isra'atusan er sagt auch Michael al Und der dritte Engel, äh, der auch was mit dem Leben zu tun hat, ist eben der Israfil. Ja, er stoßt einmal ins Horn, um das Leben zu beenden, aber dann stoßt er nochmal ins Horn, um das ewige Leben beginnen zu lassen. Insofern, ähm, diese Engel sind namentlich erwähnt und es gibt Engel, die nicht namentlich erwähnt sind, das sind natürlich die allermeisten. Und deswegen sagen wir hier, es gibt zwei zwei Aspekte im Glauben an die Engel. Der eine Aspekt ist der allgemeine Glaube und der andere Aspekt ist der spezifische Glaube. Der allgemeine Glaube: Wir glauben an alles, was uns Allah subhanahu wa taala über die Engel berichtet hat und ebenso sein Gesandter صلى الله عليه Das heißt was? Das heißt, wenn Allah uns etwas Allgemeines gesagt hat über die Engel, glauben wir daran. Und wir öffnen unser Herz für alles, was wir erfahren von Allah und seinem Gesandten صلى الله عليه über die Engel. Das bedeutet der allgemeine Glaube. Denn es gibt Informationen, die wir jetzt nicht erwähnt haben über die Engel. Aber du öffnest dein Herz und sagst dir, wenn ich im Voran lese, glaube ich von vornherein das, was Allah über die Engel berichtet Und wenn der Prophet das sagt, glaube ich von vornherein, auch wenn ich es nur nicht weiß. dass du bereitest dein Herz auf diesen Glauben vor. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist der allgemeine Glaube. Eine spezifische Glaube, wenn du was erfahren hast, etwas Konkretes, durch den Namen Jibril, anda menggantkan den Namen Jibirah. Den Namen Mikael, den Namen Israfil. Ähm, all diese Engelnamen, an die engelgant du äh, persönlich, kann man sagen, namentlich. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Engeln ähm, riesige Aufgaben gegeben. Aber welche Lehre sollen wir daraus ziehen? Ähm, äh, die wichtigste Lehre ist, wir schließen von der Gewaltigkeit dieser Engel auf die Gewaltigkeit unseres Herrn, denn wenn Allah Azza wa Jalla imstande ist, solche Geschöpfe zu erschaffen, dann ist das Erschaffen eines Menschen nichts dagegen. Denn wenn wir uns die Beschreibung der Engel anschauen, wie groß wird ein Engel sein, der der verantwortlich ist für die Wolken und der andere, der verantwortlich ist für die Seelen der Menschen und der nächste, der verantwortlich ist für weiß nicht was aufschreiben der Taten was für was für, was für, was wir Macht haben die was wir was wir Kraft haben sie um solche Aufgaben zu erledigen Allah subhanahu wa taala hat im Koran Karim auch etwas uns erwähnt einfach Eigenschaft für die Engel von denen wir profitieren weil jemand könnte sich fragen was habe ich vom Glauben an die Engel ist es ist einfach nur ein Glaube sie sie sind da irgendwo da draußen oder ich auch meinwegen hier dran denn wir glauben fest dass bei solchen Sitzungen die Engel ebenfalls mit anwesend sind. Und deswegen gehört es auch äh, zum Anstand, dass man sich anständig ver verhält bei solchen Sitzungen. Und diese Engel, äh, ist einfach nur ein Glaube an ihre Existenz? Oder haben wir irgendetwas davon in der, in der Praxis? Und die Antwort lautet, zweifellos gibt es eine Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem Engel. Weil Allah azza wa jalla sagte, هو الذي يصلي عليكم وملايكته liukhrijakum min adh-dhulumati ila nur das heißt Allah subhanahu wa ta'ala sagt er macht salat für uns und das salat von Allah azza wa jalla ist unter anderem beim herzlichkeit Allah azza wa jalla er macht salat für uns und die engel die engel salat was bedeutet salat ursprünglich salat bedeutet ursprünglich du'a das heißt die engel er Allah macht salat für uns und die engel machen salat für uns wofür liukhrijakum min adh-dhulumati ila nur das sie euch, oder damit er euch, mit Allah s.w. euch aus den Finsternissen zum Licht hinausführt. Insofern ist es eine Beziehung der Liebe zwischen dem Gläubigen und den Engeln. Er liebt sie. Denn vieles von dem Guten, was du erreichst, erreichst du aufgrund der Bittgebete anderer für dich. Und allen voran die Bittgebete der Engel. Die Engel werden auch Fürsprache einlegen Yawm für die Sünder die Engel sind aber äh, die Gesandten Allahs das heißt sie handeln im Auftrag Allah wa und deswegen macht es keinen Sinn sie um etwas zu bitten sondern es macht nur Sinn Allah darum zu bitten und hätte Allah wa diese Engel nicht damit beauftragt für uns zu beten Allah weiß, wie viel auf uns Sünden mehr Lasten würden, denn er sagt Subhanahu Ta'ala: "Alladhina yahmiluna al'arsha wa man haudahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu." Diejenigen, die den Thron tragen und die um ihn herum sind, lobpreisen ihren Herrn mit dem ihm zustehenden Lob und sie glauben an ihn und sie bitten für die gläubigen Menschen um Vergebung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte auch, dass diese Engel ähm weiß, äh, dass diese Engel Eigenschaften haben der Unterwürfigkeit, sie sind bescheiden, sie sind nicht überheblich. Innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna 'ibadatih wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Das heißt, wahrlich diejenigen, die bei deinem Herrn sind, sind nicht zu überheblich dafür, ihn anzubeten und sie lobpreisen ihn und sie werfen sich für ihn nieder. Allah erwähnt uns diese Eigenschaften, damit wir diesen Eigenschaften nachahmen, damit wir diese Engel zum Vorbild nehmen. Na, die Engel können Dinge tun, die wir nicht tun können, aber das bedeutet trotzdem, dass wir sie zum Vorbild nehmen können für in der Anbetung. Und deswegen mochte der Prophet ﷺ, dass man sich im Gebet so reit wie die Engel und sich ebenfalls bei ihrem Herrn rein im Gebet und so weiter und so fort. Das ist in Bezug zusammengefasst in Bezug auch den Glauben an die Engel Allahs. In Bezug auf den Glauben an die Propheten Gesandten Allahs haben wir schon teilweise gesprochen und ich erinnere noch einmal daran dass der Erläuterer des Textes sich vom Anfang an schon dafür entschuldigt hat, dass im Aqidatext bestimmte Iman-Aspekte verteilt erwähnt werden. Mal hier, mal da. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und deswegen wiederholen wir nicht alles, was wir schon vorher gesagt haben. Aber, um eine Parallelität äh, zu ziehen zwischen dem Glauben an die Engel und dem Glauben an die Propheten Gesandten, auch hier gilt, dass Ähm noch gilt der allgemeine und der spezielle Glaube, denn Allah sagt Subhanahu wa Ta'ala: "Wa rusulan qad qassasnahum 'alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alayk." von denen wir dir bereits vorher berichtet haben und auch Gesandte, von denen wir dir nicht berichtet haben. <lacht> Insofern öffnen wir unser Herz für jeden Prophetennamen, für jeden Gesandtennamen, ob wir ihn kennen oder auch nicht kennen. Ansonsten die namentlich Erwähnten im Koran und in der Sunna des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam an sie zu glauben, ist natürlich Pflicht. Und wie gesagt, es gibt manche äh, Namen, die Allah auch im Koran erwähnt hat, über die die Gelehrten Geläten unterschiedliche Ansichten sind, ob sie Propheten waren oder keine Propheten gewesen sind. Denk zum Beispiel an Al-Qarnayn oder Al-Khadir alaihi wa sallallahu über die Gesandten hat Allah Subhanahu wa Taala äh, im Koran gesagt, dass es von ihnen solche gab, die besonders entschlossen waren. Die besonders, also die, die Gesandten sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Denn Allah sagte: "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala Das heißt, wir haben die einen Propheten den anderen bevorzugt. Nicht alle Propheten sind gleich und äh, nur was verboten ist, dass man eben den einen schlecht macht, deswegen, dass man sagt, der so und so ist besser als der andere, und der anderen, der dich versucht zu kränken, das ist verboten, weil das führt ja, äh, was ist zu äh, Missachtung, zu Respektlosigkeit. <lacht> Aber die Propheten sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Und ähm, Allah Azza wa Jal erwähnte an zwei Stellen im Koran Karim <lacht> fünf Propheten äh, gesondert und das weist darauf hin, dass sie eine besondere Stellung haben. Manche Gelehrte sagen, das sind Ulul Asm, das sind die äh, fest entschlossenen von ihnen, das sind die besonderen, äh, besonders geduldigen unter ihnen Alayhi Was und das sind äh, wie gesagt auch diese äh, fünf berühmten äh, ja fast äh, die fünf fast fast die gleichen wie im Hadith bei der Schafa, aber das sind äh, nur Haris, Ibrahim, Musa, Isa Unter Muhammad, صلى الله عليه, aja, صلى الله عليه, der Glaube an die vorausgegangenen Propheten ist mehr oder weniger ein allgemeiner Glaube, weil so viel mehr als ähm, ihre Namen und welche Bücher vielleicht sie empfangen haben äh, und was Allah über sie im Koran gesagt hat, weißt du ja nicht insofern überschneidet sich sage, wenn du sagst, du glaubst an den Koran, glaubst du automatisch an die erwähnten Propheten darin. Das heißt eigentlich der Glaube an die vorausgangenen Propheten gesandten ist ähm, äh, ein ein ein allgemeiner Glaube. Der spezielle Glaube ist besonders in Bezug auf Muhammad sallallahu alaihi wa alihi weil da geht es nicht nur darum ihm zu glauben, sondern auch darum ihn zu befolgen sallallahu alaihi wasallam es reicht nicht aus einfach nur zu sagen ich glaube an Muhammad, sallallahu alaihi wasallam als den Gesandten Allahs sondern hier ähm, bist du aufgefordert ihm Folge zu leisten Musa bist du nicht aufgefordert Folge zu leisten warum weil der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai das heißt wenn Moses am Leben wäre bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Insofern, das hat man Tauhid al-Ittiba'ah, der Tauhid man beim Folge leisten. Es gibt nur einen Menschen, dem man Folge leisten muss, und das ist Muhammad sallallahu alayhi wa Alle anderen, wie die Gelehrten, die Imame, die sind Mittel zum Zweck, aber sie an sich sind austauschbar. Es gibt keinen Gelehrten, den du folgen musst. Sie ja, sind austauschbar, weil sie sind einfach nur Mittel zum Zweck. Abu Muhammad sallallahu alayhi wa ist für uns nicht austauschbar. <lacht> An die Propheten und die Gesandten zu glauben, dieser zum allgemeinen Glauben und auch zum spezifischen Glauben, gehört eben dazu, zu glauben, dass alles, was sie gesagt haben, wahr ist. Und alles, was sie gesagt haben, Rechtleitung ist. Und alles, was sie gesagt haben, zum Paradies führt. Ähm, welche praktische Relevanz hat das? das? Zum Beispiel, wenn du erfährst, über einen früheren Propheten, dass er etwas gesagt hat, was im Widerspruch zu unserer Gesetzgebung steht. Zum Beispiel war etwas damals erlaubt, was heute verboten ist. Okay. Stell dir vor, was sein könnte, ich weiß es nicht, es könnte sein, dass damals, weil weil die Christen, bei ihnen ist ja der Alkohol, sie verbieten das ja nicht. Der Alkohol verbieten sie auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Alkohol äh, kein Getränk ist, das sie trinken sollten. Aber selbst wenn der Alkohol damals bei ihnen, der Wein, äh, erlaubt gewesen wäre, dann dürften wir nicht diese Sache kritisieren. Wir dürften nicht sagen, das war damals falsch. Es hätte auch verboten sein müssen. Warum hat der Prophet das nicht verboten? Uns ist es verboten? Das dürfen wir nicht, weil wir glauben, dass egal was die Propheten zu ihrem jeweiligen Volk gesagt haben und ihnen berichtet haben, dass das Wahrheit war und Rechtsleitung war, Hudan war und äh, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala war und eine und äh, ein ein eine sagt man, eine eine Heilung für das, was in ihren Herzen war. Über den Koran al-Karim ähm, haben wir gesagt, das ist ein spezieller Glaube und Eine natürlich es gibt viele Unterschiede zwischen dem Koran al-Karim und den früheren Büchern, aber eine ein, ein wesentlicher ein wesentlicher Unterschied ist das eben der Koran al-Karim das Wort Allahs ist das für immer bis zum Ende der Zeit für die Menschen äh, bleiben wird und das das relevante Wort für die Menschen bleiben wird und deswegen hat Allah subhanahu wa taala dieses Wort als das einzige Wort bewahrt, im Gegensatz zu allen anderen Büchern Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, wenn jemand heute in die Hand eine Abschrift der Tora oder des Evangeliums bekäme, dann kann er nicht mit Gewissheit sagen, was davon von Allah ist und was nicht. Das geht nicht mehr, weil es nicht überliefert worden ist, wie der Koran überliefert worden ist. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht versprochen hat, diese Bücher zu bewahren, sondern die Bewahrung der Gelehrten überlassen hat. Und leider äh, war, gab es unter ihnen Frevler, die ein Buch Allahs verändert haben. Im Gegensatz zum Koran al-Karim, äh, über das Allah über das Allah azzawajal sagt, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, das heißt äh, weder, das, weder kommt das Üble Ähm, äh, von vorne noch von hinten an ihm heran. Und zum Übel gehört zweifellos die Veränderung, die Entstellung, die Verfälschung. Ja. Insofern ähm, gehört das äh, zum festen Glauben dazu, dass der Koran Karim in keinster Weise verändert worden ist. Äh, nicht einmal ein einziger Buchstabe wurde am etnen Koran verändert oder hinzugefügt. Ähm, und zum Glauben, zum speziellen Glauben an Koran Karim gehört auch zu glauben, dass äh, oder Entschuldigung, das gehört eher zum, zum Allgemeinglauben vielleicht, ähm, dass Allah ﷻ uns mitgeteilt hat, dass dieser Koran widerspruchsfrei ist, dass dieser Koran keine Widersprüche beinhaltet. Äh, dieser warum gleich allgemeiner Glaube, weil bevor du etwas liest im Koran, musst du das voraussetzen. Es kann sein, du liest was im Koran und es erscheint dir widersprüchlich. Es erscheint dir widersprüchlich. Okay. und dies, dann musst du sofort schalten und sagen, dieser Widerspruch, der befindet sich nur in meinem Kopf und es gibt Millionen andere Menschen, die das verstanden haben, aber mein Verstand, meine Kapazität ist noch nicht so groß, dass ich das verstanden habe. Warum? Weil mir fehlt es zum Beispiel an Wissen. Und so bist du immer, äh, hast du immer ein gesundes Gemüt und bist immer äh, beruhigten Herzens. Im Gegensatz zu demjenigen Menschen, der sein Herz öffnet für diese ganzen Scheinbeweise, sogenannten Shubohat, und dann durcheinander wird, weil er eben diesen allgemeinen Glauben an die Bücher Allahs nicht verinnerlicht hat. Wenn er strikt und fest weiß, dass der Koran keine Widersprüch beinhaltet, dann wird er auch sein Herz nicht öffnen für solche äh, Krankheiten. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, ob von eurer Seite irgendwelche Fragen gibt. Dann würde ich sagen, machen wir einen Schaltertaler an dieser Stelle. Stop. Das heißt, wir haben gemacht bis zum. Und eigentlich wollten wir noch nächsten diesen Satz zu Ende sprechen. Na. No. Ok, jadi kita akan melakukan ini. Kita berada di hari ini. May Allah SWT untuk kita cekan. Dan may Allah SWT untuk kita cekan. Dan may Allah SWT untuk kita cekan. Sallallahu Wa Sallam wa Barakatuh Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa